Мандрі, один із спонсорів конкурсу «Коронація слова», подарував мені квитки до котроїсь із близькосхідних країн. На вибір пропонувалися Сирія, Ліван і Йорданія. У мене були цікаві плани – Південна Америка та Острів Пасхи, тому я запитав у Лесі Москаленко, редактора чи не можна перенести отримання свого подарунку на півроку до зими. Відповідь була ствердною. Минуло цілих 18 місяців, перш ніж я скористався. Основну причину небажання пхатися в арабський світ, ви вже знаєте, не вірилося, що про мандрівку вдасться цікаво написати. Я встиг повернутися з острова Пасхи, Гайнути в Бразилію, Китай і Туреччину, а Близький Схід усе ще припадав пелюкою на полиці плани на далеке майбутнє. Втім, на початку 2010-го ситуація почала мінятися. Я осмисляв усе, що бачив під час попередніх подорожей. Руїни Теотіуакану в долині Мехіко. Теотіуакан, археологічний комплекс неподалік Мехіко, складається з великої кількості ступінчастих пірамід. Найбільша піраміда Сонця за об'ємом переважає піраміду. Досі невідомо, хто будував Теотіуакан. Ацтеки спустилися в долину Мехіко через 100 років після того, як будівники Теотіуакану зникли. Вражені монументальністю споруд, ацтеки не повірили, що таку велич могли збудувати люди. Комплекс назвали Теотіоакан, місце, де народжуються боги, і заборонили простим смертним до нього наблик. Отже, бачивши майянські міста, Ящелан та Ушмаль, загублені посеред Юкатану, Ойянтай Тамбо, Саксайо-Авман Мачу-Пікчу, фортеці інків у горах Перу, статуї з острова Пасхи та інші пам'ятки древніх цих. Ще під час відвідання конкретних археологічних сайтів у моїй голові вигулькували питання, на котрі не було відповідей в історичних книжках, путівниках чи інтернеті. Вигляд багатьох руїн разюче контрастував із тим, що про них писали? Читав одне, вишкрябувався на сайт і тут – опа! – бачив зовсім інше. Часом невідповідності були невловимими. Я відчував їх інтуїтивно, але не міг осягнути чи виразити словами. Я інженер і завжди кажу, що мені пощастило. Пощастило в тому розумінні, що я не є фаховим істориком. Моя довбешка не забита бур'янами вічних догм, а шию не душать, невидимі руки незаперечних авторів. Через це мені вдається сприймати руїни древніх цивілізацій безпосередньо, бачити їх своїми очима, а не крізь окуляри загально прийнятої думки. Я сприймаю рештки давніх споруд такими, які вони є, а не такими, якими їх подають у стим. Хочу, щоб ви розуміли, я не оголошую джихад офіційній науці, принаймні поки. Історичні офіційні дані для мене – відправна точка. Тут безпеч читаю про руїни і до, і після їх відвідання – Проте завжди лишаюсь критичним, перевіряючи на зуб інформацію одкріману Це правильно, бо всесвітня історія не математика і навіть не теорія конструювання деталей машин, де всі задачі мають строго одну правильну відповідь. У викладі всесвітньої історії взагалі немає поняття об'єктивна історія. Результат історичних досліджень. Залежав, і завжди залежатиме від того, хто досліджує, коли досліджує і за чиї гроші. Хай пробачать історики мої запеклі напади, але в інженера, що береться длубатися в таємницях зниклих цивілізацій, є одна перевага. Вчений історик, розглядаючи той чи інший археологічний сайт, у першу чергу задається питаннями, хто і коли. Я не кажу, що цей підхід хибний. Я лиш наголошую, що для мене, інженера, ці питання вторинні. На перше місце виходить інша, нібито дуже проста проблема. Як? Як сформували отвір у задній стіні піраміди чарівника в Ушмалі, щоб відлуння з нього оберталося на крик священного птаха Майя, як інки обробляли камені зі стін своєї, як ставили торчма кам'яних велетів острова Пасхи, як пересували брили, коли будували Багальбек, і так далі, і тому. Вірю, що отримавши відповідь на запитання як, можна легко встановити, хто, коли і з якою метою Будував туч, і свою першу інську твердиню я побачив 9 липня 2009 року. То був Саксайюаман. Сказати, що був вражний до тримору в руках, все одно, що пукнути в цеху з паровими молотами. Колосальна трирівнева споруда простяглась на вершині гірського хребта неподалік кусту. Дослідники стверджують, що Саксай-Юаман – це фортеця, збудована інками протягом 1430-1500 років. Насамперед викликає сумнів призначення твердині. Якщо Саксай-Юаман Уаман фортеця, то що вона захищає?